Hejja ala s-salam Hejja ala s-salam Disaprej Thotë punojnë nga shi Dhe disaprej grekve thonë se Muhammedi Sallallahu alaihi wa s-salam Ka bërë vetëm luftë dhe vetëm ka vrarë njërës, ndërsa Krishti jo, cilë është përgjigja. është e vërtet, që jo vetëm populli fqinjë grekë mund të ketë për shtypjet të tila për figurën e lartë dhe të bekuar të Muhammedit sallat e sëlem, po mund të ketë dhe populli tjerë nbi ruzullin të kësorë që mund të kenë bindjet të tila nbi ruzullin të të tila figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një proverb thot, dikush që nuk e njeh diçka e urren dhe e lufton. Dhe kjo ka ndodhur me një pjesë të mirë të njerëzimit, cilët nuk e njohën figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pasojë e urrejnë. Ose mund të ndesh kaq muslimanët me sjelljet e tyre jo islame që të invisën më pas këto s'jelje jo islame, islamit të cilit këta muslimani dedikohen dhe më specifikisht profetit të cilit muslimanet i besojnë. Realisht, a njëri që ledzon dhe studion në bëj islamin dhe në bëj figurën e Muhammedis Asrem do të gjej se shumica e këtyre gjerave që tuhen nuk kanë të bëjnë me islamin As nuk kanë të bën me figurën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Jan shpifje, janë mashtrime dhe janë thjesht, domethënë, të pavërteta, të cilat i ndveshin Islamit e si pasoi i ndveshën figurën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk është e vërtetë që Muhamedi sallallahu selam ka bër luftë me kuptimin që s'ka ditë gjatë tjetër të bëj vetëm se luftën. Zotë i dhurojë Muhamedi Sosim një fejë e cila ishte sistemi tjetuarit. Dhe kur thejmi sistemi tjetuarit, filon me Zotin dhe në baron me pengesat më ru. Pra nga minimumi në maksimum trajtoni jetën e njërgjot. E duke shenë si e tiju, kjo fejë në vetër vetë, ka kodet, ka kodin doktrinal, ka kodrin, kodin e adhurimit, ka kodin e mardhënive ndër njërzore ose qështjeve sociale, ka kodin e moralit s'jellis dhe të edukatos ose të etikës islame, e kështu mëral kodin më familjen, kodin më bjëgjësorin, kodin më bjë arsimin, kodin më bjë femrën, kodin më bjë familjen, kodin më bjë vlazerin, kodin më bjë minoritetet qadim bëfat e tjera kodi mbi traktatet kodi në çështjet e paqes dhe kodi në çështjet e luftës s'është sistemi i jetuarit do nëse Islami në vetvete nuk do të trajtonte dhe këtë kod, kodin e luftës, atë do të thotë se Islami ka sjellë zgjidhje për çdo gjë përveç se lufta bëj çardhush, jo. Ja. Nëse këta njerëz do të lexonin Referencat islame, se ku është problemi, problemi që ndronë faktin se këta njërës nuk ledzojnë referencat islame, po e marin për shtypin për islamin dhe për Muhammedin s.a.s. e marin në përmjet gjuhu dhe të jo muslimanve, në përmjet gjuhu dhe të armigjëve të islamit, në përmjet gjuhu dhe të medjas, qos kërashkrua apo vizive dhe ti nuk mund të anjohë është dikë në gjuhë në armiku të ti, në gjuhë në kundërshtarit të ti, nëse të anjohë është dikë, të këtë dikë e një, duke ledhuar librin e ti, duke ledhuar referenca. Pasimun që kështë i për islami, ndërkohë që ti nuk një se që është Kurani, që është referenca. Nuk një se që është tradita profetike, që është referenca. Nuk din e interpretimin e teksteve hynore që janë shkollat juridike, etjer, pastaj nëse një profet ka luftuar nuk do të thotë se ai nuk njeh vetëm së gjuhën e shpatës apo gjuhën e luftës. Sepse në dhjetën e vjetër ne hasim me dhjetra profet të cilët kanë luftuar. Në dhjetën e re ne gjejmë një verset biblik ku vetë Jezusi sipas pra atyre që e besojnë dhjetën e re ka thënë Un nuk kam ardhur në tokë për të qiell paqen. Un kam ardhur në tokë për të qiell shpatën. Më sillni armishtën e mi dhe më therni përpara syve të mi. Dhe shpresoj që kur dali kymsim, vlezi që dhe dhe ndzirin, të dalë ky mysim, vëllezër që do ta nxjerrin mysimin ta shoqërojnë me verësin e ungjillit që trajton këtë diçëshje. Un nuk kam ardhur në tokë për të qiell paqen po ka më ardhur për të cilë shpatën dhe luftën. Kështë shperje e kujtën. E unë gjillit që i dedikohet që presubozojt që ta këtën Jezusit. Gjithashtu në unë gjillë thuhet misil njërë mishtë e mi dhe thejri ni për para syve të mi. A mund të akuzohet Isa dhe Isa alayhi salatu wasalam, Jezusi alayhi salatu wasalam, se ka qen tip që nifte vetëm luftën për shkak të këtu në dy varshteteve? Jo. Po ne themi Jezusi alayhi salatu wasalam, siç ka ardhur për paqen, për mirësinë e tjerë e tjerë, ka pas në fenet e Gerardu Bezotet kodin që pa shikonte trajtimin e kundërtar të armikut. Do kjo është më se normale. Nuk është kjo një risi që solli në traditën profetike tonë Jezusi. Të tradit e ka pasë dhe mëjësiju dhe për para ti Jakobi dhe për para ti Abrahami e kështu më rratë të gjithë vega meret e Zotit a lejhim e salatu vë selam. Kështu që është e vërtet që të themi se islami është përhapur me tehun e shpatës së logikës kjo është e vërtetë me tehun e shpatës së argumentit me tehun e shpatës së vetë dijesimit posbëhet fjalën ndonjëherë që të ketë kuptimin e shpatës që o islamin ose unë të vras ose të ekzekutoj the fakti që argumentet për këtë janë aq shumë saqë çdo njerëz që i kthehet Referencave serioze perëndimore në këtë çështje do të vërtëtojnë këtë që unë thash. Për shembull do të përmend Thomas Arnold. Njëri prej shkencëtarëve perëndimorë i cili trajton, për shembull Carl Armstrong. Pra i shkencëtarëve dhe studiuesave dhe hulumtuesave perëndimorë, i cilat trajtojnë me ë Seriëzitet, këtë qështje, pra qështje në pozicionimit që ka pasë islamin ndaj luftës, apo Muhammed s'asën ndaj luftës. A nuk e kanë ledhuar këta njërës, sepse kështë një propagand shumë e jithët, si e si për t'imbajtur greket lërgë islamit. A nuk e kanë ledhuar këta njërës, por osinë Muhammed i Zarej Srapsram, kur njësëshin u shtritë, Mëzvris një gra, mëzvris një plesh, mëzvris një fmi, mëzvris një shkatronit mbjellat, mëzvris një kafshë, mëzvris një përiftrin, mëzvris një murgj, dhe mëzvris një një një një një një një përkisha, ose një përmanastire. Më thuaj, kur ka ndodhur në njëherë, në luftrat e krishtera dhe një kryshzata, Një distancim i tim, s'ka ndodhër as njëherë, me gjithë atë të këllë nuk duhet i mveshet atyre që nuk kanë faj, po duhet i mveshet atyre cilët luajten me pastërti në njerëzve dhe e përdorën fejë si një mjetë për cilë shkatrimin në tokë.